أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والسلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة شهور عند الله إثنى عشرة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها أربعة حرم اللهم سل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَ سَعَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ <تصفيق> زَمَع قَبِلِ قَدْرِ إِذَا تَمَنُّوا مِسُّلْمُ عَلَى نَرُنُوا تَاسِ خِدْمَتْكِ مَعَدَ ایاات مبارک تلاوت کا چاغی کی الله جل جلاله ارشاد مبارک فرمائی چې دا د دنیا سونه سامان ده دا دولسمیاشت ده دی الله فنیس باندې او دا دولس میاشت زمانه دا دا هغه وخت نه نه شروع دا کوم وخت کې چې الله جل جلاله اسمانونه او زمه پیدا کړو خلیکین فدی دولس میاشتو کې چلور میاشتې اړیره د احترام او د عزت او د تعظیم والا میاشت دي چې په دې سلوور میاشتو کې دی الله جل جلاله د طرفنا په بندګانو مسلمانانو مؤمنانو باندې خصوصی انوارات او تجلیات او رحمتونه نازلېږي الله جل جلاله هر وقت کې او هر زمانہ کې او مسلمانانو مؤمنانو باندې د حونه کويلیکن بعض میاشت او اوقات او قات او زمان او بعضې ځونه مکانونهغا د الله جل جلله د انواو او د تجراتو او د رحمتتونو او ماجوي یو په او کې میاشتشته د محظم رجب ذو الحجه او ذو القعاده او محظم دا څلور میاشتې دغه اشهر الحرم وای دا له احترام ولې میاشتې چې دې احترام او عزت دي. اسلام کې هم مسلمان او کفاره هم په دې څلور میاشتو کې د دې د عزت او جنا په خپل منځ کې قتل او قتال نه کول ولیکن اوس د jihad او د قتال د کفار سره عمومي احکام نازل شوي دي اوس اغه قتال او jihad د کافرانو سره فدې میاشتو کی اغه چمن او اوس اغه منع منسوخه شوي ده البته شامل کلی دي چې بیا به هم د دې میاشتې تاسیم دو جنو مسلمانانو د جنگ ابتدا نکي ما كتير دحو بلا علمي خبر انا محظم مياش ده ده التحريم ده طالبان باب التفعيل ده محظم ده محول صيغه ده باب التفعيلنا محرم ده منا شي عزت وركيشوي قابل عزت او قابل تعظيم چا ول تعظيم او چا ول احترام او عزت ورکړي الله جل جلاله ځدی محرم د میاشتې او بعض خصوصي روزو فضیلتونه دي فضائل ځکه لارفزه علم او تاسو بیان کو هغه احکام او مسائل بیان کو نو بیا بخود خود به خود زموږ تاسو ذهن کې د محرم د دې میاشتې چې محرم الحرام ورته وای هغه تعظیم او عظمت کین مونږ چې صابونه کو دريقي سمي حساب یو هجري قمري چې د هجرت ته پیغمبر علي سلام او بل هجري شمسي دا چې شمسر تعلق له المرسره او یو سوي د سلمانانو د مؤمنانو د په اړه حساب شريعت نقطې نظر سره هغه بايت په هجري قمري باندې حساب ان عدت الشهور عند الله 12 د دینه مراد د قمري حساب ده چې موږ تاسو روځي او اخترونه قرباني کوي د دی او دا ټول مسلمانانو باندې غالبا الله د ماغال نه باندې چیرې مې کتاب کې د ټول مسلمانانو باندې دا حساب واجب ده چې پدې باندې خپل حسابات کوي که په امت کې حساب نه کوي ټول په یو ګناه کې مفتله دي او دې د تاسو مسلمانانو وای چاغول اثر دې میاشتو نمونه یاد دي اکتوبر او جنوري او فروري مروري دو خو یاد هلي کیند دې میاشتو نمونه م ولا یاد نه دي اولان کې ان عده شهور عند الله 12 فکتاب الله یوم خلق السماوات ومن ومنها اربعه حرم ندا د محرم د غیاشتو دا کمې حساب په بنیاد باندې د کال اوله ن میاشته د اوله میاشت نو نه چې خدای پاک ته د کالهپاره دغه میاشت اوله بیر ځول د نو فضلت تهول فضدل متقد دیمي فلت چاتهوک مخکې را شي چې مخکې زما تیر سر را شي دو ته خدای پاک ثواب وررکې او چې په اخیر کې را شي او ته خدای ثواب وررکې خ دوه نه ور کې ل چې مخکې راشي سمه چیکن راله خبر دا کموګه صورت نسته دین تا باز وخت کمو میونی و مصال بیان کوي چې چا په طبیعت برابر رانه شي نو پمګ سلام ماغنا چی کموګ سلام ربانی واچو دو ځله دس چل شوی له ما سلام ربانی سلام جواب میلوده را کړ دا دین غو زمانہ زمانہ فلار دا پیغمبر زنده ده خدای زنده ده بار تکتی را خبرې په کار نری اچھا من سراله ضم فضیلت دې ده چې دا, دا میاشت د محرم شهر الله د دې الله علماء شهر الله المحرم حدیث مبارک ده دا د دا محرم میاشت د دا دا الله علماء طول میاشت دې الله دې کولی کنده بازو میاشت ډېر خصوصي اغا تعلق دی اللہ دا رحمتونو دا نزول سرا دا تجلیات دا نزول سرا نو دا آغسی نسبت اللہ جل جلوہو زان لکھئی پیغمبر علی سلام مبارک فرمائی شہر الله المحرم دی اللہ میاست اغا میاست محرم دا او بل دا محرم میاست فاغت سلور میاستو کی چداسل صل... کو سلور میشتو تا الله جل جلو تعظیم او احترام ور کړای دا, دا په هغه سلور میشتو کی دا. او د دې عظمت او د دې حرمت دا په پا قرآنی پاد ثابت سلارم د دې فضیلت د علا چې د رمضان د روزو د فرضیت نه مخک الله جل جلاله اغاد عاشورا 10 محرم روزہ پرس سکړو حضرت عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت کاله عاشورا یصام قبل رمضان كلما نزل رمضان كان من شاء صام او افطر او کما قال دعائي شي د رمضان د میاشتې مخکي د عاشورا د 10 محرم روزه فرض وا او دس محرم وال روزه د محرم په میاش میاشت کې راځي نو د محرم د میاشتې گوا کي نسبت ته د رمضان شریف سره او د رمضان شریف فضائل خو موږ تاسو دې هر کال الحمدلله بیان البته در رمضان میاش روزی نیول فرض دی خولیکن عاشورا د 10 محرم روزا نیول دا مستحب او سنتی بلکی علما فرمای چې افضل ترین ډیر نهایت بهترین پسونتون کی او مستحباتو کی هغه د 10 محرم وال روزا ده څنګه چه دا دا محرم روزا دا سوا چه پا یا وقت کی فرض وا او دا یاو فر ثواب دا یاو فر ثواب آغا چه سنیکی نده اویا چه امونگو تا سوای آغا درجو بانی بدنی ندی شانتا دی آشورا پا ورزی سوک روزا و ساتی اگر که دون سواب خوی نیست دلی که اویا فرزو نیکیدی ولیکن د اویا سنتو د اویا مستحباتو ثواب الله جل جلاله ورکي زکات چا د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت او مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک وای د فرض منزون نه بعد لوی بهترین او فصیلت وعل منز اگر د تہجد منز ده او ده فرد روزون بعد بہترین روزا اگر روزا ده اشورا ده دس محرم دا. بل فضیلتا اگر داده شپا نمبر غالباً چی سوکا ده محرم پمیاشت دی دری روجی و ساتی نو د شپېتو کلو نو عبادت ثواب الله تعالی په عمل لا کې لیکي سال بلا تخصیص د جمورات د جمعه او د هفته چې کوم جمورات او جمعه او هفته وی حضرت انس نے روایت رضی الله تعالی عنه چروجو ساتیدا دریو رضی جمورات جمعه هфта بلا تخصیص کوم جماعات او جما وهبتوی نو الله جل جلاله د دې شریف عمل نامې کی سبحان الله د شپیتو کولونه عبادت ثواب دي شپیتو کولونه عبادت تخصیص مند نه چدل منځواله ثواب دروجه والو ثواب زکات والو ثواب مطلق ته عبادت اغه الله تفتدا چې کوم عبادت ثوابونه بتاته ته عمل نامې کی لیک او د دس محرم روزا نیول په دې ورځ باندې الله جل جله او د مسلمانانو او د مؤمنانو او د انسانانو د توبه د فارا اش باندې غواړ توبه هر وخت الله قبلی خو لیکن دسمو حرم باندې الله جل جله اغا خصوصي رحمتنا انسانانو طرف ته متوجي دی دا هغه توبه قبولای حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھا فرمایا کہ رسول اللہ مبارک وفرمایل در رمضان در روزه نه بعد کته روزه ساتلا نو بیا د 10 محرم دا عاشورا والے روزه ساتا ځکه پدیو رضباندی دا یو قوم توبه الله جل جلاله قبل کھړو اولادین بعد که توبه او باسی داغه توبه هم الله قبلی نوا کې د دس محرم وورزه او دس محرم وور دا یوم توبه ده خصوصی ته ورته او بل فلت ته هغه د ح س به مسا اشار فرم كان عاشوره د عاشه د اوور یوهکان عاشوره یوم من تواز موهو یهود او تاتخذوه عید فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صوم انتم یادت دس محرم روزه او دس محرم د ورځې احترام او تعظیم به یهود کولو او هغه دا ورځان د پار عید مقرر کړیو نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای تا هم دا روزه نشو سو انتم تاسو دا دیو روزه روزہ نشي دا پیغمبر علی السلام حکم مبارک ارشاد مبارک موږ تاسو ټول ته متوجې لر چې روزه اوساته باندې روزه باندې از سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ده چې دا روزه به موږ ټول نیول د عاشوراء د ورځې روزه د محرم نحو ذلك البيغمبر عليه الصلاة والسلام تزين صحابه ويل يا رسول الله ايدي الله البيغمبر د دس محرم روزا يهودهم ساتي نحو ذلك البيغمبر عليه الصلاة والسلام ارشاد وفرمائي چه كأين دكال زو ما او وما أو حيات وما د ده يورز مخي نو دس یا دس گعره روجه ساتم پو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راتونکو کال پوری د دنیا کی تشریف اونل او الاخره طرف ته تشریف یولل هغه او حکم اوس هم په خپل حال باندې پاتې داولی په ځکه خلاف یوهود د یوهود مخالفت وکړ کار هغه یو ورځ د محرم روزه ساتي وکړ دا دا چې موږ د هغه مخالفت وکړو موږ روزه روزه او ساتو نو دص یادص 11 ومصطحب روزه دار چنو اودس یا 11 خوکه چا خالی در دس محرم روزه او ساتل هم گناګار نه ده البته مکروزه تنزيه مکروزه فقها او کلی نص کم کراهیت پټه اوس دې لپاره موږ دا لپاره یو تعلیم ده په دې شریعت کې په دې حدیث مبارک چې د يهودو نصاراو د هر غیر او د هر کافر سره مشابهت سونه خطرناک ده د مسلمانان ته مؤمنانو په عبادت کې ورسره مشابهت راتللو روجي نیول کې پیغمبر علي سلام د هغه د مخالفت ته پاړه حکم فرماي چې دوره جوړه وبستاته مساله دا ده یو سړي د کافر په لباس باندې یا د کاترو فشان باندې ځان جوړی جز یو کافر او د انګريز په شان ښکارشم کبیره ګناله کبیره ګنافقا او لیکلی غفله ګناله چې کسرای خپل شکل او صورت ته سي جوړی جز یو انګريز او فرنګي په شان باندې ښکارشم د یورپین په شان زخکارشم فرانسوي ګره جوړو نه دا کبیره ګناله من تشبع بقوم فهو منهم أو كأسي وإيش أسي مزرع لنا كي دسي نوي بياهم مكروه مكروه, مكروه تحريمي معار تقدير آه دار دمو حرم دس وال حدث مبارك لعضة ابو قطع دار رضي الله تعالى عنه اغه رسول الله مبارک فرمای احتسبوا علی الله ما فخدای پمایندا ګوماندا دا د عاشوراء او روز رج او جاسو اوساتی نو دا بد یو کال د ګناهونو د پاره د مغفرت ذریعہ و او د پیغمبر ګومان په الله باندې چې هم پیغمبر اعلی تعالی دروغجن کئ نه نو دا یو کال ګناهونو لري تیر کال ګناهونو د قربان معاف کی حکم ګناهونو صغیرا صغیره گناہوں الله ورپر معاف کوي وړو کې گناہوں ستر گناہوں کبیره گناہوں داونه لپاره توبه شرطه توبه بغاينه توبه نه راه معاف کيږي نه څل لفظ کل هغه خپل نه خو دې پاک خپل هغه شاند خو لیکن قانون اصول شریعت دالې چې دا. کبیره گناہوں لپاره توبه وکه دسمو حرم چې د محرم په میاس کې راځي د ال سم تاریخ پری باندې آدم عليه السلام توبه الله قبل کړو شیطان آدم عليه السلام توسوس واچول یو شجرای ممنوعه اوخړل او بیا الا تعالی اورت القله بتو تاسو کوشي د جنت تلار شي بعض اس تاسو بعضو بدشمنی نو آدم عليه السلام دیر دی د الله دربار کې اوجړل ډیر کلونه اوجړل نو په دس محرم باندې اللہ جل هو حضور نوح علیہ السلام توبہ قبول کر۔ نوح علیہ السلام قوم دے حضرت نوح علیہ السلام دے تعلیمات او دے اللہ دے تعلیمات مخالفت ہو گئے۔ گناہ دے شرک مفطلا مبتلا ہو۔ نوح جل جل حضور حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی جوڑا کر۔ اے کشتی جوڑا کر حضرت السلام۔ او اګه مؤمنان مسلمانان او جوړا د ټولو جناورو دا یې ځان سره پکې کیناو سونې جناور چو او دا د رجب په میاشت کې استیم کمل سواله الله تعالی ورته حکم وکړ تاسو خو شه د رجب په میاشت نو په دې ورځ باندې حضرت نوح عليه السلام روزه ساتل الله تعالی حکم وکړ umat al-ahli salam ته چې تاسو په رجب نو میاستی حدیث مبارک که رازی دا کشتی گرزیده لارا گرزیده او با سر باندی او بیا دا محرم دس محرم باندی او با لاندی لاللی ختمی شولی بیا پا جودی غر باندی جودی پار باندی اغا او دا دس محرم فدیو رزبانی هم دنو حالی السلام و دا آنگه دا قوم موجود. واکی طول انسانیت تا بلکه ټوله دنیا تعالی تعالی د محرم پر لسم تاریخ باندې چکم د جایته ور کړی دای حضرت سیدنا ابراهیم علی السلام چې خدای پاک له ډیر زیات فضیلتونو ور کړې دي لوی فضیلت یی دانا چې د سید المحبوبین اقایذ جهان سرور کونین صلی الله علیه وسلم سلم هغه نیک دی والد بغل ګوار ده دا, دا غی ولادت هم په دس محرم باندې شوه دص محرم باندې حضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تا اللہ نجات ورکره په پا دست محرم بانی تفسیلی واقعات تا سلیاده دا اللہ پا دست محرم بانی خپل دستمن غرک اخفل دستان علی نجات ورکر پا دست محرم بانی ذکر با یهود دا ورز تعظیم کولو دی ورز برو جسا تلو ایدی گر اصحاب القعف و واقعات تا سلیاده اغوه پکال کی یوزلی کروٹ بے ورطا بدلولو نقلی بوهم ذات الشمالی درسی نا ازات یمین پی انا تلاب آلو که طرف تا گست طرف تا پکال کی یوزل جمع الفوائدہ حدیث و کتاب لاغوی چدا پا دس محرم با دس محرم د دبیت اللہ شریف غلاب کوم چې دا غلاب تلاب دا بچ ول بدلولو دا قدیمنا دا په دسمو حرم باندې بدلولو او په دی ورځ او پیغمبر علی سلام مبارک وجس تعالی او باج عرب و هم کل. او هم کلا نا کلا چې غلاف بدلولو بیا به وجس تعالی او د بیت الله شریف غلاف بدلنم دا س یو ډیر مهمه خبره ده انس علی سلام قوم تا انس علی سلام ویلی تاسو زمام مخالفت کوئ د الله عذاب را روانه خبره تفسیری وختم لا وخت ده اغه توبه و یستند نو دس 10 محرم باندې الله داغو توبه قبول کړي دس محرم باندې دا توبه قبول شو دا. او د قشانت 10 محرم باندې یو عمل دی چې دا هغه عمل په زرعی باندې الله جل جلاله د مسلمانانو او د مومنانو د رزق فراخي او سعادت کوي حدیث مبارک کی راوی رسول اللہ مبارک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم سوکہ اگر کدہ حدیث مو حدیثن وی ضعیف تا دون قوین نہ خو بیا هم فضائل کی داسه حدیث معتبر پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمای سوکہ دسم محرم فورزوانی په اهل عیال باندې فراخي او کله خپل پوس برابر او سات قربانی او نو الله جل جلاله ټول کال د تو پریز کی برکت واسی واسه عزت به الله ورته حلال حرام حلال مال ورکي الله تعالی حلال رزق مسلمان مؤمن ته عبادت ته وجه ورکي حرام مال اخو استدراج اخو بلا خبره او شلم فضیلتا اگدا چپته ورسي باندې په با قیامت کوي حدیث مبارک اجازه حضرات رحم الله خپل کتاب کې راتل کړي چې د جمع ورس به وي دص محرم به او مسلمانان انسانان ټول ابلګيای چې څونه انسانان په خپل روزمره کارونو کې مشغول وي نسې आवाजونه به شي هلک هلک आवाजونه موشي په باکی باندې आवाजونه ډېر تیز شي ډېر زیات پتی شي چې دا هغه د تیزې دلو لور جنابا د ټول انسانانو ژوند اوښلي ازما که به اوښلي اسمان بہوش لگی طول خلق بہ پناشی دا بدس محرم یودہ چمی نور السلام تنجات الله اللہ اور طول انسانیت او پدی روز بہ اللہ اجرید المسلمانان او مومنان دے جیل نہ او دا, دا دنیا دا مسلمان نہ پارہ جیل سجن للمؤمن وجنت للکافر دا, دا مسلمان نہ پارہ جیل خانہ دا کافر دا, دا, دا, دا, دا, دا پارہ چکم لما سلمانان المؤمنين ده جيل ناواتا يو دعا چه بدي محرم پا مياشت کی عزيز امام حسين رضي الله تعالى عنه ده رسول الله و مارك المسيح اغا يولوي فضيلت اولوية مرتبا الله جل جلوهو بدي محرم پا مياشت کی وره کرد وقوله ده محرم دا مياشت فضيلت ده ده شهادت توجهنا نده بلکه د معدد ته خدای پاک د شهادت په یو خاص محترم قابل احترام میاشت کور او دا شهدت یو لوی نعمت ذکر شهادت خواهش او ارزو پیغمبر علی السلام کړیده رسول الله امر فرمای زدا محبوبا غنم دوست غنم چې الله تعالی کې شهيد شم اقتل بیا م خدای سوندای کی او بیا شهید شم د کافرانو طرفنه او بیا ژوندای شم او بیا شهيد کړی او چاله یو منصب مزور کوي په خپل داغې کوشش کوي کنو المسيه او کنو زوي که بیا نو بیل مسی ته شهادت خدا پیغمبر علیه السلام خپل خوایې شو نو الله جل دا اعلی دا شهادت د پلمسیانو کې ورته میاوس او وللا دخلوي من قبت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموا بل احياء ولكن لا تشعرون دا غم او معتم چې کیږي پسوندي باني کوي که په مړی باني خلک نو حضرت امام حسین ملته کو زوندې نشهادت نماز زوندې نه قران وای اغه یې زمبل دې زوندې او مونږ دلته حی نه اثر لري چې ماتم کو په محرم دص محرم باندې یا پټول محرم کې دو خبرې شرام ثابتې دي روزنیول او فقطل اهل اولاد باندې اغه پری زکو کې د خپل وس برابر کراخه کول باقیه خبره نشته نہ چوریاں پکی سٹہ باج خلک شربت ودر گئی و اسن یلتے بلت شربت دلت تسکیو اسن نلتے تیگی تیرشی وید باج قبرون تہ زف خپل لار قبر باندھی و باڑ اسی اسن یلتے پیاس اتگیو ہور اینسان دارا سنن تیگیو رگا خالتے تیگی متدل تہ خپل پل پلار وانی اجے سمجھ کین رالا خبر او دیو رسمانی ماتم کو لو خاص لباس اچول تہ تول غیر شری خبر حدیث مبارک رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الله في الدنيا والاخره دعوا وسنا ده ملعون دي دل لعنت ولا आवाजون دي سوک صدا وسن وبس دي الله کنیزبانی في الدنيا والاخره و دنیا کی ہم لعنتی دا اخرت کی ہم لعنتی دا مزمار هند نعمت ورنت عند مصیبت چ خوشی درمان راشی خوشاله نګانو بجانه زغه دا دې ګانی بجانی आवाज دا دې الله په نس باندې دنیا کې هم اخرت کې هم او بیا چې مصیبت تر باندې راشي او لوی لوی چیغه و هيو یو یو جزاء فزع او, آو صبر کې دا ثوار आवाजونه دا الله په نس باندې په دنیا کې هم او په اخرت کې هم الہ جل وعالم کل توفیقنا کې مال هم تاسو هم وصلى الله تعالى على خير خلقي محمد وآله وصحبه.